Általánosságban szólva, a szolgálatom során egy-egy kérdéskörrel átfogó módon szeretek foglalkozni, nem csak egyes részekkel vagy üzenetekkel. Hiszem, hogy Isten nekem arra adott ajándékot, hogy a Biblia igazságait tematikusan és rendszerűen vizsgáljam. Ezért arra kértem Istent, mutassa meg, milyen témákkal foglalkozzak itt a Krisztus gyülekezetében, és úgy éreztem, hogy az Úr azt mutatta, hogy ebben a tanításban a keresztet állítsam a középpontba. Ezért mindenképpen ehhez fog ak akarok ragaszkodni. Amikor a keresztről beszélek, tisztáznunk kell, hogy nem egy darab fémről vagy fáról beszélek, ami az emberek nyakán vagy templomok falán ló. Nincs semmi bajom ezekkel, de el kell mondanom nektek, hogy nem ezekről beszélek. Én arról beszélek, ami megvalósult és elérhetővé vált számunkra Jézus Krisztus halálával, a bűnért való áldozatával a kereszten. Ezért ezt az egyszerű kifejezést használom, a keresztet, ami mindent magában foglal. Tegnap este az a megtiszteltetésért, hogy nem első ízben, a Krisztus gyülekezetének városi csarnokában szolgálhattam. Engedjetek meg egy rövid kis ellenőrzést. Hányan voltatok itt tegnap este? Oh, Nagyszerű. Sajnáljuk azokat, akik nem voltak itt. Csodálatos volt, nem igaz? Nem annyira a prédikátor miatt, hanem az úr miatt, mert az úr eljött és valóságosan meglátogatott minket. Végül... Azt hiszem, ez eléggé áhítatós kifejezés, a 9. felhőn fejeztük be. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy ne beszéljenek a 7. égről, mert az nem bibliai. De ha úgy érzed, tényleg nagyon-nagyon boldog vagy, azt hiszem helyen való azt mondani, hogy a 9. felhőn vagy, mivel sok-sok felhő van fent a mennyben. Isten szeretetéről beszéltem, amit a, azon az áron keresztül érthetünk meg, amit kifizetett értünk, hogy megmentse minyájunkat. Ez az ár Jézus Krisztus drága vére volt, és tegnap arról beszéltem, hogy az ó testamentumi szövegekben Isten már előre jelezte Jézus véreáldozatát. Isten már előre megmutatta, hogyan fog értünk hullani Jézus drága vére. Az elmúlt este azt that there a az evangéliumokban. Most még egyszer összefoglalnám, amiről beszéltünk. Azok, akik hallgatják a rádiódásaimat, tudják, hogy nagyon fontosnak tartom az összefoglalást. Nem hiszek abban, hogy egyszer elég elmondani a dolgokat, és már meg is maradnak, mert legtöbbször nem így működik. Öt évig Kelet-Afrikában prédikátorokat képeztem ki afrikai bibliai iskolák számára. És az egyik alapvető dolog, amire felhívtuk a tanárok figyelmét, az volt, hogy az összefoglalás a jó tanítás fontos része. Ezért most nagyon-nagyon tömören végigmegyünk Jézus egymást követő, hét részből álló véráldozatán. Legesszől, legelőször a gecsemálé kertjében, amint az evangéliumokban olvashatjuk, ahogy ötre annak közepette imádkozott, verítéke vércseppenként hullott a földre. Azután, amikor a főpapházába vitték, csúfolták és verték, arcul ütötték botokkal, ismét vérzett. Kínzásának részeként szakálának szálait kitépték, és a vér ismét kicsordult. Azután Poncius Pilátus tovább küldte, hogy megkorbácsolják. A római korbács bőrszíjakból és tüskékből volt fomva, csont, valamint fénydarabokat is tartalmazott. Ahogy a tüskék belefúródtak a hátába, szó szerint szétnyitották a húst. Ezután, mivel a zsidók királyaként került vád alá, koronát fontak. Ha Izraelbe mentek, láthatok ugyanilyen hosszú és kivételesen éles, hihetetlenül szúros tövést ma is. Ezt a fejére tették és ütögették a fejét, úgyhogy a tüskék belefúródtak a koponyájába. A vér lefolyt az arcán és befestette a szakálát. Ahogy a nézsajás próféta könyvének 52. részében megjövendőlte ezt. Néhéppen eliszonyodtak tőled sokan. Új rút nem emberi volt ábrázatja, csalakja alakja sem emberfiai volt. Az egyik modern fordításban azt olvashatjuk, hogy elvesztette még az emberi megjelenését is. Ezután odaszögezték a kereszthez, átüttötték a szögeket a kezein és a lábain. Végül, miután meghalt, egy katona beledöfte a láncsáját az oldalába, a szív közelébe, ahonnan vér és víz folyt ki. Ez tehát Jézus Krisztus véráldozatának hét része. Kiemeltem, hogy az Úr azt mondta Mózes harmadik könyvének 17. részében, a 11. versben, hogy minden testnek élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti lelkeitekért. Ez egyike az ótestamentum lenyögöző proféciáinak, mely nem csak egy törvényt jelentett Izrael fiainak, arról, hogy ehetnek-e húst a vérrel együtt, avagy sem, hanem jövendőlés is a keresztről. Mert a testenek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet állattal szerez engesztelést. Izsajás próféta könyvének 53. részében, a 12. versben nagyszerű profétikus képet látunk az engesztelésről. Izsajás azt mondja, hogy életével együtt kiöntötte az ő lelkét ránk. Hogyan tette ezt az ő vérével? Mert a lélek a vérben van, és Jézus kiöntötte, felajánlotta az ő lelke, vérét, lelkét az egész emberiségért. Az ő lelke és vére helyettesített téged és engem az áldozatban. Így lett ő a végső bűnért való áldozat. Ma reggel valami egyedülállóan gyakorlati jellegű dologgal fogok foglalkozni amiről beszélni fogok most nektek, az igaz, csodálatos, de nem feltétlenül tudjátok, hogyan tehető villa a valóságosá az életetekben, és megtapasztalásaitokban. Ma reggel arról fogok tanítani, hogy hogyan lehet részesülni Jézus véréből. Arról, hogy hogyan részesülhetsz Jézus vérének minden áldásából úgy, hogy működjenek az életedben. Vágjunk bele, és lapozzunk a Jelenések könyvének 12. fejezetéhez, a 11. vershez. Jelenések 12. 11. vers. Ez a rész arról szól, amit én az utolsó idők nagy konfliktusának hiszek, ami vár ránk. Ez a jelenlegi korszak vége az a konfliktus, amelyben a menny és a föld a csatatér. Isten angyalai a sátán angyalaival harcolnak, és amelyben Isten emberei is fontos szerepet játszanak a földön. Hála Istennek, a győzelem az övé lesz, és az övéié. Ez a rész arról szól, hogy mit tesznek Isten emberei a Földön a győzelem eléréséért. Ez egy angyali kijelentés, de a Földön élő hívőkről szól. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételőknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Legyőzték őt. Kik azok az ők? Ők, emberek. Te meg én, Jézus Kisztusban hív emberek. Ki az ő? A sátán. Így van, ez nagyon fontos, és látjátok, ebből egyértelműen kiderül, hogy közvetlen konfliktus lehet köztünk és a sátán között. Senki sincs közöttünk. Ők legyőzték őt. Ezután arról olvashatunk, hogy hogyan győzték le a sátánt. A bárány vére által és az ő bizonyság tételük szavával. Azt is megtudhatjuk, milyen emberek voltak. Nem kímélték az életüket, mint halálig. Egy szóval kifejezve, elkötelezettek voltak. Teljesen elkötelezettek. És ez az egyetlen fajta keresztény, amely képes sikeresen harcolni a sátán ellen. A teljesen elkötelezett keresztény. Amikor azt mondja, hogy nem kímélték az életüket halálig, mit jelent ez? Nos, ez azt jelenti, hogy számokra nem az volt az első számú szempont, hogy életben maradjanak. Az első számú szempont az volt, hogy teljesítsék az úrok Akár életben maradnak, akár nem. Nem az volt a legfontosabb számokra, hogy életben maradjanak. A legfontosabb az volt, hogy hűségesek legyenek az Úrhoz, és hogy véghez vigyék az ő akaratát. Tehát arról beszélünk, milyen is az Úr hadseregében harcolni. Azt hiszem, közülünk sokaknak felszínes és szentimentális képük van arról, hogy milyen is harcosnak lenni. Én, miután nem volt más választásom, öt és fél éven át katonaként, Teljesítettem szolgálatot a briszt hadseregben a II. világháború ideje alatt. Hadd mondjak el egy dolgot. Mikor én nem jelentkeztem, hanem besoroztak, akárhogy is, nem kaptam semmiféle szép oklevelet a parancsnoki tisztemtől azzal, hogy garantáljuk önnek, hogy soha nem kell az életét elveszítenie. Egyetlen katona sem lépett be a hadseregbe azzal a feltétellel, hogy nem ölik majd meg. Valójában akármikor, akár be egy hadseregbe, az egyik kötelezettség vállalása az, hogy eleshet a harcban. Talán az életébe fog kerülni. Pontosan ugyanígy van az Úr hadseregében. Nincs rá semmiféle garancia, hogy nem kell az életedet áldoznod. A sátán azoktól az emberektől fél, akik nem félnek életüket áldozni az, úr, az Úrért. Végül is az élet viszonylag rövid. Nem tart öröké, és nem is mindig fenekik tejfel, nem igaz? Butaság lenne elhalasztani az örökké valóság dicsőségét pár rövid év biztonságáért a Földön. Tudjátok, ez rávilágíthat az önérdekre. Mi a legfontosabb érték a számunkra? Hiszem, hogy azt kell mondanunk, számomra a legfontosabb az életben Isten akaratának teljesítése. János első levelének 12, eh, második részében a 17. vers tartalmaz egy csodálatos kijelentést, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ha teljes elkötelezettséggel egyesíted akaratodat Isten akaratával, mennyei lényé válsz. Legyőzhetetlenné válsz. Megrendíthetetlenné válsz. Oly szilárdá, mint Isten akarata. Ha egyesíted akaratodat Isten akaratával, és ha az, hogy élsz vagy meghalsz, másodlagossá válik számodra, senki sem tud legyőzni. Gondoljuk végig, hogyan győzzük le a sátánt, a bárány vére által és a bizonyságtétel szobai által. Ez egyike az igazság legdrágább kincseinek, melyeket Isten adott nekem az elmúlt évek alatt. Semmiképpen nem lehet rá árcédulát tűzni. Dollármilliókat ajánlhatsz fel, de nem lesz számodra elérhető. Nem, nincs olyan mérhető érték, amely felérne ennek az igazságnak az értékével. Nagyon egyszerűen szeretném elmondani, és bízom abban, hogy tisztán érthető lesz. Figyeljetek jól. Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Még egyszer el fogom mondani. Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk bizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Most pedig ahelyett, hogy hagynálak benneteket, hogy próbáljátok megjegyezni, arra kérlek, hogy mondjátok el velem együtt, hogy rögzüljön az elménkben. Mondjátok egyszerre velem, ne mondjátok egyszerre velem, én mondom elsőként, ti pedig mondjátok utána. Rendben. Készek vagytok? Hogy legyőzzétek a sátánt? Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, mit cselekszik Jézus vére értünk. Most pedig azt mondom el nektek, pontosan hogyan tegyük ezt. De előbb egy példát szeretnék mutatni nektek az ótestamentumból. A húsvéti bárány példáját Mózes második könyvének 12. fejezetéből. Emlékeztek, hogy Isten ezzel a szertartással a bárány vére által teljes védelmet nyújtott egész Izraelnek. De bizonyos dolgokat Izrael fiainak kellett megtenniük a bárányjal és annak vérével, hogy biztosítsák a védelmet. Azonban még mielőtt felolvasnánk a 12. részt, engedjétek meg, hogy felolvasak egy mondatot a Korinthusból írt levélből, az 5. részből, a 7. vers végére, Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk más <coughs> szavakkal words... Pál arról itt, hogy az ótestamentumban leírt áldozati bárány, Egyiptomban csak egy profétikus kép volt, egy előképe annak, hogy mi fog beteljesedni Jézus Krisztus kereszthalálának kereszt áldozata által. Jézus Krisztus az igaz húsvét, nem a húsvéti bárány vére, hanem az ő vére az, amely biztosítja számunkra az örökké való bűnbocsánatot. Mindazonáltal az, ahogyan Isten előírta Izrael fiainak, a báránynak és annak vérének elkészítését és elhelyezését, csodálatos, mint a számunkra is. Most pedig lapozzunk Mózes második könyvének 12. fejezetéhez. Tehát, 12. fejezet, és a 21. verstől olvasunk a 23.ig. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra is közben, hogy a Húsvét rendje és annak leírása egyike a Biblia illusztrációinak az apaság intézményének kivételesen nagy felelősségéről. Az egyetlen személyek Izraelben, akik kieszközölhették a biztonságot és az isteni gondoskodást, a családtagjaiknak Izrael apái, vagy atyái voltak. Ha az apák elmulasztották volna a kötelességüket, Izrael nem nyert volna a védelmet húsvétkor. Én magam úgy gondolom, hogy ma a legjelentősebb társadalmi problémákat, amelyekkel szembesülnünk kell, kötelességüket elmulasztó apákok okozzák. Sokszor elmondtam szülőkkel beszélgetve, akiknek problémáik voltak a gyermekeikkel, hogy nincsenek kötelességüket elmulasztó gyermekek, csak kötelességüket elmulasztó szülők vannak. Az összes probléma, amelyekről tudunk, az abortusz, a kábítószerek, a kettészakadt családok És még nagyon-nagyon sok társadalmi krízis Ha mindezeknek a forrását kutatjuk, a kötelességüket elmulasztó apákhoz jutunk el Szeretném, ha tisztán látnátok, hogy ha az apák hibáztak volna Izrael soha nem szabadult volna meg Istennek nem lett volna béterve az A terv volt az ő terve, és az apákon múlott. Most pedig nézzük. Mózes második könyve, 12. fejezet, 21. vers. Előhívta tehát Mózes Izrael minden véneit, és mondta nekik, fogjatok, és vegyetek magatoknak bárányt, családjaitok és szerint, és őjétek meg a pászkát és vegyetek egy kötési zsóport, és mácsátok a vérbe, mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hincsétek meg a fát és a két ajtó felet abból a vérből, amely az edényben van. Ti közülötek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a fán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Ezért hívják húsvétnak, angolul Passover, mert az Úr azt mondta, hogy elhalad, angolul Passover, azok mellett, az ajtók mellett, melyeket a bárány vére véd. Most nézzük Izrael fiainak, mit kellett cselekedniük. Egy meghatározott pillanatban minden apának ki kellett választania egy megfelelő méretű bárányt a családja számára. Ezután fel kellett áldozniuk a bárányt, és fel kellett fogniuk a vérét egy tálba. A vér nagyon értékes volt, és egy csepjes sem volt szabad, hogy a földre essen. A bárányt levágták, a vére a tálba került, de a tálban a vér nem védett senkit sem. Fel kellett helyezni ők a vért a tálból az otthoniak ajtóira. Rá kellett kenni ők, vagy hinteni ők a szemöldök fára, és a két ajtófél fára, de semmiképpen sem kerülhetett a talajra. Senkinek sem szabadott átmennie a vére, rálépnie a vérre. Minden Izrael egészének sorsa is a vértől függött, amely a tálakból az ajtókra került. Hogyan csinálták? Nagyon egyszerű. Isten azt mondta, védj egy kötés izsópot. Az izsóp majdnem olyan, mint a fű. Majdhogy nem mindenhol terem a közel-keleten. Vegyétek a kezetekbe egy kötés izsópot, mártsátok a tálba a vérbe. Hintsétek a vért az ajtó fölé az izsóppal. Így az izsópp, ami mindennapos és értektelen dolog volt, egy pillanat alatt, létfontosságúvá vált Izrael megtartása szempontjából. Ezután Isten még egy dolgot kért. Azt mondta, ha a vért már felhintették az ajtó fölé, maradjatok bent a házban. Nehogy kimenjetek, mert ha kimentek, a vér már nem véd meg. Péter azt mondja, talán hagyjuk ott az olyunkat Mózes könyvének 2. 12. fejezeténél, és lapozzunk most Péter első leveléhez egy pillanatra. Ez Péter köszöntése. Péter Jézus Krisztusnak apostola, a Pontosban, Kaláciában, Kapadóciában, Ázsiában, Bitiniában elszélet jövővényeknek. Egy Péter, egy, egy és kettő. Péter itt egy leírást nyújt róla, akik ki vannak választva az Atya, Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérevel való meghintésére. Figyeljük meg, mi következik a meghintés előtt? Engedelmesség. A vért nem lehet meghinteni engedetlenséggel. Nem védett meg senkit sem, aki engedetlen volt és kibent a házból. Vázalban. Tehát jegyezzük meg jól, hogy bár a vér tökéletes védelmet képes nyújtani, csak az engedelmesek számára elérhető. Most térjünk vissza a húsvéti szertartáshoz. A vér a tálban volt, vettek egy kötés zsópot, belemártották a vérbe és meghintették az ajtót, ahogyan az Úr mondta nekik. Pál azt mondja, Krisztus a mi húsvéti bárányunk, aki önmagát áldozta fel, miértünk. Más szavakkal Krisztus 900 éve, 1900 éve le lett vágva, hogy analóg módon fejezem ki magam, a vér a tálban van, de a vér a tálban nem véd meg senkit sem. Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amilyenben Izrael volt. El kell juthatnunk a vért, a tálból oda, ahol élünk. Akkor védelmet élvezünk, de csak ha engedelmesek vagyunk. Tehát a kérdés a következő. Hogyan vigyük a vért a tálból, Jézus vérét oda, ahol élünk? Most térjünk vissza a könyvéhez, a 12. fejezethez, a 11. vershez. És ők legyőzték azt a bárány vére által, és az ő bizonyságtételők beszéde által. Emlékeztek, mit mondtunk? Úgy tudjuk legyőzni a sátánt, ha személyesen teszünk tanúbizonyságot arról, amit Isten igéje mond arról, hogy mit cselekszik Jézus vére értünk. Mi az, ami eljutatja a vért a tálból oda, ahol élünk, ami... A Így van. A tanúbizonyságtétel nagyon egyszerű dolog, csak néhány szó hittel való megvallása a Szentírásból. Olyan, mint egy kiskötési zsók, de megment minket. Ez a mi védelmünk. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni számotokra a tanúbizonyság, a vallástétel jelentőségét. Van egy másik rész a Szentírásból, ami ide kapcsolódik, és nagyon közel áll ehhez a részhez. A zsidókhoz írt levél harmadik része első vers. Annak akáért, szent atyafiak, mennyei elhívás részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főkapjára, Krisztus Jézusra. A zsidókhoz ért levél itt Jézust, ami vallásunk főkapjának nevezi vagy megvallásunk főpapjának. Tudjuk, mi az a megvallás. A megvallás azt jelenti, hogy szóról szóra ugyanazt elmondani. Tehát számunkra, a Bibliában és Jézus Krisztusban hívők számára a megvallás azt jelenti, mi ugyanazt mondjuk ami mi amit Isten az ő igéjében. A mi szánk szavait megegyezővé tesszük, Isten szavaival. Jézus a mi megvallásunk főpapja. Testvéreim, nincs, ha nincs megvallás, nincs főpap. Ő csak akkor tud közbejárni értünk, ha helyes megvallást teszünk. Tehát akár tanúbizonyságnak, akár megvallásnak nevezzük, teljességgel nélkülözhetetlen és elengedhetetlen ahhoz, hogy üdvösséget, megtartást nyerjünk Istentől. Jézus azt mondta, a ti szavaitok által igazoltok meg, és a ti szavaitok miatt ítéltettek meg. A sorsodat azzal határozod meg, amit mondasz. Jakab azt mondta, a nyelv olyan, mint a hajó kormánya. Nagyon kis része a hajónak, de pontosan meghatározza, hogy merre menjen a hajó. Életünk folyását az határozza meg, hogy hogyan használjuk a nyelvünket. Kimondhatjuk az igazat, és szavainkat megegyezővé tehetjük Isten szavaival, de szólhatunk helytelenül is, és eltéríthetjük az életünket a parttól, az Vagy biztonságban eléred a kikötőt, vagy hajótörést szenvedsz, attól függ, hogy hogyan használod a nyelvet. Nagyon-nagyon sokan közölünk, keresztények közül, Godatlanok és kötelességüket elmulasztóak a nyelv használatával kapcsolatban. Az emberek azt mondják, meghalnék, hogy lássalak. Soha nem mond ezt. Az amerikaiak azt mondják, halára röhögtem magam. Nem mond ezt sem. Nem olyan szembeszökő dolog ez, megértem, hogy nevettek. De soha nem mondjatok semmit olyat magatokról, amiről tudjátok, hogy nem szeretnétek, hogy Jézussal történjen. Ne becsüljétek le magatokat, mert Isten értékesnek tart benneteket. Jézus vérét adta értetek. Ha értéktelennek tartod és kritizálod magad, az, amit valójában teszel nem más, mint Isten kezemunkájának kritizálása. Mert az írás azt mondja, mi az ő kezének munkája vagyunk. Hogyan merészelett kritizálni Isten kezének munkáját? A gőg rendkívül jelentős probléma keresztényeknél, de a másik probléma, ami pontosan ugyanannyira fontos, az az, hogy alábecsülik magukat a keresztények. Nem azért vagyunk értekesek, amilyenek mi vagyunk, hanem azért, amivé Isten formál bennünk. Most elmondom azt, hogy hogyan juttassátok el Jézus vérét a tálból oda, ahol az életetek élétek. Nyilvánvalóan nem tudom bizonyságot tenni akkor, ha nem tudjuk, mit mond Isten igéje Jézus véréről. Tehát az első elengedhetetlen feltétel az, hogy tudjuk, mit tanít a Biblia Jézus véréről. Hangsúlyoztam, hogy az Új Testamentum jelzi, Jézus vére hétszeresen hullott. Ezen a reggelen arról fogunk együtt megbizonyosodni, hogyan alkalmazhatjuk hétszeresen Jézus vérét az életünkben. Az Új Testamentum beszámol arról, hogy Jézus vére életünk hét fő területén működik. Az első, a megváltás. Nézzük meg ennek a leírását, lapozunk az Efézus beliekhez ért levél első részéhez, a hetedik vershez. Efézus 1.7. Akiben, ez Jézus, van a mi váltságunk az ő vére által. A, a megváltás azt jelenti, visszavásárolva lenni. Az ördög kezében voltunk, de Jézus visszavásárolt minket az ő vérével. Ezután Péter első levelének első részében a 18. 19. versben, ezt olvashatjuk. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüsten vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Látjátok, a bárány szó újra visszavis bennünket a húsvéthoz. A húsvéti bárány. Jézus hibátlan és eredendő bűn nélküli volt, szeplőtlen, és mint ember is bűn nélkül való volt. Mi pedig visszalettünk vásárolva az ő vére által. Most pedig ezt elolvastuk, szeretném, ha odalapoznánk a 107. zsoltárhoz. Csak a második verset nézzük meg. 107. Zsoltár második vers. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből. Ki a szorongató? A sátán Ha vissza vagyunk vásárolni, vásárolva, mit tegyünk? Ki kell mondanom. Ha nem mondod ki, nem vagy visszavásárolva. Értitek? A vallástételetek a tanúbizonyságotok az, amely működő képessé teszi számotokra a vért, mást különben ott marad a tálban. Most pedig gondoljuk végig, mit tudjunk kimondani. Segítséget szeretnék nyújtani ehhez. Fontos, hogy nem csak így lehet mondani, de az én személyes tanúbizonyság tételem a következő. Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Testvéreim, semmi kétségem sincs arról, hol voltam, amikor Jézussal találkozom. találkoztam. Az ördög kezében voltam. Nincs semmi kérdés az elmémben erről. De ma nem ott vagyok, mert lettem vásárolva Jézus vére által az ördök közéből. Szeretném, ha közösen megvallanánk, hogy részesüljetek ebből az áldásból. Mondjátok vele! Ez egy nagyon gyakorlati üzenet, ami sokat segíthette, de csak annyira részesedhet, részesedhettek belőle, amennyire együttműködtök a hitetekkel. Tehát én mondom először, és ti mondjátok utánom. rendben? Mondjátok, mondjátok utánam, velem. Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Jó volt. Most nézzük, el tudjuk-e mondani együtt is, rendben? Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Csodálatos. Nagyon intelligensek vagytok, hogy rám Nagyon fontos, hogy elmond valaki másnak is. Tehát azt javasolnám, forduljatok az egyik mellettetek ülőhöz, nézzetek egyenesen a szemébe, ne legyetek zavarban, ne legyetek vallásosak, és mondjátok, Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből. Rendben van. Most néhányan közületek olyan szabadok, mint még soha ezelőtt. Valami történt veletek. Menjünk tovább Jézus vérének második áldásához, a megtisztuláshoz. Lapozunk János első levelének első részéhez. A hetedik vershez, 1 János egy Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Az eredeti szövegben, a versben szereplő összes ige folyamatos jelen időben van. Fontos ezt tudnom. Ha folyamatosan a világosságban járunk, folyamatosan közösségünk van egymással. Kérlek, jegyezétek meg, hogy a bizonyítéka annak, hogy a világosságban jársz az, hogyha közösséged van. Ha kikerülsz a közösségből, kikerülsz a világosságból. Ha kikerülsz a világosságból, a vér nem tisztít meg többé. Ez borzasztóan fontos. A vér nem tisztít meg a sötétségben. Nos, mi folyamatosan a világosságban járunk, folyamatosan közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére folyamatosan tisztít meg minket a bűneinktől. Ez egy folyamat. Nem számít, hol vagyunk, ha világosságban járunk, lehetünk akár a leglehetetlenebb körülmények között, vagy a leggonoszabb emberek között is, és ha megszámlálhatatlan gonosz támadás ér is bennünket, amíg a világosságban járunk, a vér folyamatosan megtisztít minket a bűnöktől. Engedjétek meg, hogy megosszak veletek még egy csodálatos képet. Hagyjátok ott az egyik újatokat János levelénél, még visszatérünk rá, és lapozzatok az 51. Zsoltárhoz. This is the great... Ez Dávid nagyszerű bűnbánó Zsoltár. Azután, hogy megítéltetett két borzalmas bűne miatt, a házasság törésért és a gyilkosságért, Istenhez fordult ezzel a csodálatos esedezéssel, és kegyelemért könyörgött. Nincs rá időnk, hogy teljesen belemélyedjünk az egész Zsoltárba, ezért most csak azt nézzük meg, mit mond az Úrnak a kilencedik versben. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Észrevettétek, hogy az izsópsót használta? Mi volt vajon... Ekkor az elmejében a húsvét. Mire gondolt? A vérre. Tisztíts meg engem, izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda kiváltság tudni, hova fordulja, amikor bűnös vagy. Azt hiszem, ebben a teremben mindenki rendelkezik ezzel a kiváltsággal. Testvéreim, álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk azoknak az embereknek a milliárdjaira, akik bűnösök, és nem tudják hová forduljanak. El tudjátok képzelni, milyen lehet bűntudattól és a bűnös hújától győtrődni, nem tudva hová fordulni, hol meg megbocsátást ebben az állapotban van az emberiség fele napjainkban. Térjünk vissza John, János 7? első levelének első részéhez, a hetedik vershez, hogy jobban érthető legyen számotokra. Engedjétek meg, hogy így mondjam, before, amíg a világosságban járok, think, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan minden bűntől. Miért mondom így most? Azért mondom, mert azt szeretném kifejezni, hogy most itt, ebben a pillanatban, de nem csak ebben a pillanatban, hanem ettől a pillanattól kezdve, mindaddig, amíg a világosságban járok. Rendben, szeretnétek utána mondani? Amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan From all sin. Minden bűntől. Most mondjuk el együtt is. Amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít most és folyamatosan minden bűntől. Right. Jól van. A következő terület a megigazolás. A megigazolás egy elméleti, teológiai szó, amely néhány embert zavar. De nem olyan rossz szó. Az eredeti görög kifejezés azt jelenti igazságot tenni. I igazzá tenni. De nagyon sok különböző árnyalata van a szónak. Keressük meg a Szentírásban a Roma beliekhez írt levél ötödik részén. a kilencedik verset. Minek utána azért megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő által. Tehát azt mondja, megigazultunk az ő vére által. Hogy próbáljam meg átalakítani számotokra így a saját tárgyalásodon, a törvényes bíróságon főben járó védséget, védségért, az életed, a tét. Az ítélet nem bűnös. Ez a megigazolás. Felmentettek. Rendben. De ennél többet is jelent. Igaznak ítéltettél Jézus, Jézus Krisztus igazsága által. Nem a te igazságod miatt, hanem Jézus Krisztus igazsága miatt. Ez azt is jelenti egyben, hogy igazzá váltál. Mindezeket jelenti. Felmentet, nem bűnös, igaznak ítéltetett, igazzá vált. Szeretném, hogy rögzüljön az elméletedben az, hogy én megigazoltam, azzal egyenértékű, mintha soha nem védkeztem volna. Miért? Azért, mert megigazoltam Jézus Krisztus igazsága által, és ő soha nem védkezett. Nem volt bűne. Nem volt mit. Eltakarni a múltjába. A ti igazságotok soha nem fog eljutatni titeket a mennybe testvéreik És ayás azt mondja: minden saját igazságaink szennyes rongyok. Hagyd el ezeket a szennyes rongyokat, és hagyd, hogy Jézus vére igazságul tulajdonítsa neked Jézus igazságát. Akkor az ördög sehogyan sem tud vádolni téged. Ime egy másik gyönyörű rész a szentírásból. People Hagyjatok ott az ujatokat a római marélyekhez írt előnél, még lehet, hogy visszatérő Néha azt mondják nekem, hogy túl sok ujat várok el az emberektől. Ézsaiás proféta könyvének 61. részében. Ézsaiás 61. a 10. vers. Örvendezvén, örvendezek az Úrban. Örüljön, örüljön lelkem az én Istenemben! Mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem. Az igazság palástjával vett körül engem. Két dologról van itt szó, üdvösségről és igazságról. Amikor bízol Jézus Krisztusban és az értet hozott áldozatában, felöltözöl az üdvösség ruháiba. De ne állj meg itt. Az igazság palástjával vesz körül téged. Az egyik fordításban úgy olvashatjuk, belecsavart az igazság palástjával. Teljesen elfed Jézus Krisztus igazságának palástja. Az ördög semmit sem tud ellened mondani. Ha azt mondja, hogy sok-sok dolgot rosszul csináltál, tudod mit tegyél? Érts egyet vele? Mondd azt. Igen, ebben bizony igazod van sátán. Csak hogy mindez már a múlti. Én pedig Jézus Krisztus igazságába vagyok felöltözve. Lássuk, találsz-e ezen akármilyen hibát. Rendben. Térjünk vissza a Róma ért levél 5. részének. Kilencedik verséhez, és lássuk mire jutunk Most nagyon figyeltek rám. Jézus vére által. Nem mondjátok még, mondom egyszer én, mert még nem vagyok teljesen biztos abban, mit csinálok. Jézus vére által megigazultam fel vagyok mentve, nem vagyok bűnös, igaznak ítéltettem, igazzá váltam, mintha soha sem vétkeztem volna. Renden. Ne próbáljátok velem mondani, először mondjátok utánam. Jézus vére által megigazultam, fel vagyok mentve, nem vagyok bűnös, igaznak ítéltettem, Igazzá váltam, mintha soh sem védkeztem volna. Most vegyetek egy mély lélegzetet, és mondjátok, köszönöm Istenem. Right, we'll Rendben, folytatjuk. Is a következő a megszentelődés. Megszentelődés. We'll Lapozzunk a zsidokhoz ért levél 13. részéhez, 12. a 12. vershez. Hebrews 13, 12. 13 Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére általa népet, a kapon kívül szenvedett. A megszentelni kifejezés eredetiben közvetlenül kapcsolódik a szentség szóhoz. Az eredetében a szent szóhoz nagyon hasonló az angol szent, Tehát megszentelni azt jelenti szenté tenni. Két aspektusa van ennek, az egyik negatív, míg a másik pozitív. Egyrészt külön választatunk a bűntől és mindentől, ami beszenyez, majd ezt követően szenté Isten tulajdonává az ő szentsége által. A zsidókhoz írt levél 12. részében, talán olvasok el együtt, Isten fenyítéséről szól. A zsidókhoz levél 12. részének 10. versében azt olvashatjuk, a mi testi apáink fenyítettek minket életünk egy rövid ideig, az ő legjobb döntésük szerint. Isten ezt másképpen teszi. A zsidókhoz levél 12. részének 10. verséből, mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Fontos észrevennünk, hogy nem a mi szentségünkről szól, és nem is a mi igazságunkról, hanem az ő szentségéről. Hogyan részesülünk az ő szentségéből? Jézus vére által. Tehát Jézus megszentelte az embereket a saját vére által. Engedjétek meg, hogy megpróbáljam elmagyarázni, hogyan tudtok részesülni a vérnek ebből az áldásából. Jézus vére által megszentelődtem, el vagyok választva a bűntől Isten számára. Szentéváltam. váltam, Isten szentségével. Nem vagyok biztosabban, hogy emlékszem-e majd erre, de megpróbálom. Ezúttal kövessetek. Jézus vére által megszentelődtem, szentétettek el vagyok választva a bűntől, Isten számára szentéváltam váltam Isten szentsége által. Nem a szavak sorrendje a lényeg, hanem az, hogy megértsd. Eddig minden alkalommal belemártottuk az izsópot a tálba, és meghintettük vele magunkat. Rendben. Nos, menjünk tovább. Eddig a visszavásárlást, a megtisztulást, a megigazolást és a megszentelődést. Most maga az élet következik. Egyszer hallottam egy prédikátort, aki azt mondta, hogy Jézus vérének minden hatása negatív volt. Csak megmentett minket valamitől. Véleményem szerint ez egy nagyon veszélyes kijelentés. Számomra semmi sem pozitívabb az életnél. Olvasuk el Mózes harmadik könyvének 17. részének a 11. versét, melyre már utaltam korábban is. 3 Mózes 17.11. Mert a test élete a vérben van. Én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Tehát Isten élete Jézus vérében van. Isten saját tulajdon élete, a teremtő élete. A mi életünk semmiképpen sem hasonlítható ennek a kijelentésnek a súlyához, hiszen a teremtő végtelenül nagyszerűbb és csodálatosabb, mint mindaz, amit teremtett. A teljes teremtett univerzum csak egy új csettintése számára. Látjátok, ha képesek vagyunk megragadni azt, ami Jézus vérében rejlik, azt szoktam mondani, több hatalom van Jézus vérének egyetlen kis cseppjében, mint a sátán egész királyságában. Mert velünk van az örökkévaló, nem teremtett, korlátlan, Isten mérhetetlen élet! Velünk van az élet, ami már azelőtt létezett, mielőtt bármi is teremtetett volna. A Jézus vérében. Most, hogy ezt már tudjuk, lapozzunk János evangéliumának hatodik részéhez. János evangélium a hatodik rész. 53 58 versik. versig. John 6, at verse 53. János 6, 53. tól Mondta azért said Jézus, bizony, bizony, mondom nektek. Jézus két féleképpen fogalmazott, mikor hangsúlyozott valamit a tanításából. A régi fordításban így olvashatjuk, bizony. The original version. bizony, bizony. version. bizony, Bizony azt jelenti, hogy ami utána következik, az fontos. A bizony-bizony azt jelenti, hogy ami azután következik, az kiemelt fontosságú. Az én fordításomban azt szerepel, hogy kétségtelenül és kétséget kizáróan. Ez tehát egyik a hangsúlyozottan fontos kielentéseknek. Én úgy mondom, bizony-bizony, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem iszátok az ő vérét, Nincs élet Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet. Örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és iszre az én véremet, az bennem lakik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő Atya, és én az Atya által élek, Aként az is, aki engem eszik, él általam. Nos, biztos vagyok abban, hogy ezt többféle módon lehet alkalmazni. Keresztény szolgálatomat 1946-ban egy arab városban kezdtem, Ramallahban, Jeruzsálemtől Északra. Mára ez a kicsi település forgalmas nagyvárossá nőtte ki maga. Abban az időben első feleségemmel és gyermekeimmel otthon az arab nyelvet használtuk. Tudjátok, vannak olyan dolgok, amik, ha megragadnak benned, soha nem felejted el őket. Én valahányszor a szent közösség szolgálatára, vagy az orvacsorára, csorára, ahogy tetszik, gondolok, mindig az jut eszembe, amit az arab mond, hadd ígyjuk Jézus vérét. Ez nem valami furcsa. Szuper szellemi kifejezés, ők egyszerűen így beszélnek a szent közösségről. Talán sok tekintetben jól tetszik. Valóban, amikor részesülünk az úrovacsorájából, az ő testét eszük, és az ő vérét hiszük. Néhányan fennakadtatok ezen, ahogy látom, hogyan segíthetnék ezen? Néhányunknak úgy tanították, hogy ezt csupán megemlékezésképpen tesszük. Nos, Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, eszitek az én testemet, és isztátok az én véremet. Nyilvánvalóan megemlékezünk ilyenkor. De nem csak megemlékezünk, hanem ténylegesen magunkhoz vesszük az Úr Jézus Krisztus testét és vérét. Nincs rá ok, hogy megváltoztasok a Biblia ezen részét. Sok különböző vélemény van arról, hogy hogyan válik az étel és az ital teste és véré. A katolikus és a történelme egyházak hívei úgy gondolják átváltoztatáson keresztül a papáltal. Őszintén szólva én nem hiszek ebben. Én azt hiszem, hogy által történik. Mikor hittel veszem a kenyeret és a bort is, hiszek abban, amit Jézus mondott, pontosan azzá válik számomra, amit ő szólt, hogy válnia kell. Kérlek, ne vitatkozzatok velem, mert én ettől az igazságtól boldog vagyok. Olvasuk el most a Korinthus ért írt levél tizedik részét. Azt hiszem, vannak itt baptisták, és testvérek is. Ez valószínűleg Isten gondviselőse. Testvérek, Emlékszem, egy te testvér prédikátor azt mondta, ha egy heik hallgatójának a gyülekezetbe. Jézus azt mondta, hogy olyan gyakran áll sört, amilyen gyakran csak akarod, de azért ritkán. Most tehát egy Korintus 10 rész, 16. vers. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Ezután így folytatódik a 11. részben, a 23. és az azt követő versekben, melyben emlékezteti őket arra, hogy milyen módon lépett érvénybe az úrvacsora. Mert én az úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván, megtörte, és azt mondta: vegyétek és egyétek. Ez az én testem mely ti érettetek megtöreti. Másképpen, ami értetek van, Tegyétek ezt az én emlékezetemre. Nos, tökéletesen igaz, megemlékezünk. De mit teszünk, amikor megemlékezünk róla? esszük az ő testét. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, miután vacsorált, vacsorált, ezt mondván, e pohár, az új testamentum az én vérem által, ezt cselékedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok e pohárt. Szeretném leszögezni, nem javaslom mindenkinek, hogy úgy tegyen, mint rút és én csodálatos szabadság van Krisztus testében megtehetjük megadott határok között azt, amire Isten vezet minket. Az Úr vacsora számomra nagyon fontossá vált. Kimondhatatlanul, érzem magamban a vágyat Isten élete után. Én azt hiszem, azt hiszem nem nagy képviség, ha ezt mondom, olyan vagyok, mint egy reklám arról, hogy milyen is Isten élete. Legtöbben közületek nem találnátok ki, hogy 71 éves vagyok. Hiszem, hogy ez nagyrészt a Jézus testével és vérével való közösségből származik. Számomra ez nem doktrina vagy elmélet, hanem élő valóság. Mi így csináljuk. Még egyszer elmondom, nem mondom azt, hogy akárkinek így kell tennie, de mi így együtt veszünk urvacsorát. Férj és feleség minden reggel. Minden reggel ugyanazt mondom. Úr Jézus! Mit is mondok? Nem emlékszem. segíts -e? Igen, így van. Veszem a, ke a kenyeret, megtöröm, és azt mondom. Úr Jézus! Úgy veszük ezt a kenyeret, mint a Te testedet. Eszünk, és megeszünk. Ezután... Együtt veszünk egy kis poharat, és azt mondom, Úr Jézus, úgy veszük ezt a poharat, mint a te véredet. És amint ezt tesszük, hirdetjük halálodat, amíg visszajössz. Tudjátok, az év nagy részében Jeruzsálemben vagyunk, ahol a keresztények kevesebb, mint egy százalékát teszik ki a lakosságnak. Micsoda kiváltság az Úr halálát hirdetni minden nap abban a városban, ahol meghalt. Egy nagy Biblia magyarázó a múlt században úgy fogalmazott, hogy amikor ehhez a részhez érünk, az Úr halálát hirdesétek, amíg eljön, akárhogy is nevezzük ezt. A, akkor azt mondta, kilépünk a mérhető időből. Nincs más múltunk, csak a kereszt. Nincs más jövőnk, csak az ő visszajövetele. Hirdetjük az ő halálát, amíg eljön. Minden esetben, amikor ezt tesszük, emlékeztetjük magunkat, hogy ő újra eljön. Hogyan valljuk ezt meg? Tegyük csupán hitáltal. Nem fogunk szent közösséget gyakorolni, nem is javaslom senkinek, sem közületek, csupán valljuk meg együtt. Lássuk csak, hogy is mondjuk. Úr Jézus, amikor vesszük a Te véredet, benne a Te életedet is vesszük, Isten életét. Isteni, örökkévaló, végtelen életet. R Rendben? Erre tudtok emlékezni? Akkor mondjátok után. Úr Jézus, amikor vesszük a te véredet, benne a te életedet is vesszük. Isten életét. Isteni, Örökké való, végtelen életet. Köszönjük, Uram! Dísérjük őt most. Fogadjátok el most azonnal. Engedjétek, hogy az Isteni élet tudata betölcsön titeket, a szíveteket, az elméteket, még a fizikai testeteket is. Pál azt mondta, ez az élet kiveszé belőlünk a közelgő halált. Én azt gondolom, hogy a folyamatosan történő halál, betegség, rothadás az, amit Isten élete képes elvenni tőlünk napról napra. Pál azt mondta, hogy a mi külső emberünk megromlik, a belső emberünk viszont napról napra megújul. Elég élet van a belső emberünkben ahhoz, hogy életben tartsa a külső emberünket, amíg a feladatunkat be nem teljesítjük. Amen. Amen. Rendben van, most még Jézus vérének két további következményéről fogunk beszélni. A hatodik, a közbenjárás. Lapozzunk a zsidókhoz ért levél 12. részéhez, és olvassuk, a 22. verstől a 24-ig. Tehát zsidók 12-22. Szeretném, ha figyelnétek az igeidőre. Így kezdődik, hanem nem járultatok, nem oda fogunk járulni, hanem a szellemben, nem a testben, oda járultunk. Oda járultunk Sion hegyéhez. Ez az első. A második, az élő Isten városa, a mennyei Jeruzsálem. Nem a földi Jeruzsálem, a mennyei Jeruzsálem. A harmadik, az angyalok ezreihez. Én azt a fordítást tartom jobbnak, mert így fogalmaz, angyalok sokaságához. Nem tudok belemélyedni a fordítás részleteibe, de az NIV fordítás úgy mondja, az angyalok megszámlálhatatlan sokasságához, a legjobb öltöztek a mi Angyalok megszámlálhatatlan sokaságával együtt énekelni, akármilyen ruhában is csodálatos volna, de ünneplő ruhában. Mikor Ruth és én Belfastban jártunk, körülbelül három évvel ezelőtt, néhány gyülekezeti vezetővel voltunk egy lakásban, és Isten jelenléte leszállt közénk, amint meghajtottuk magunkat az Úr előtt és egymás előtt megaláztuk magunkat. Körülbelül 10 percig rút angyalok megszámlálhatatlan sokaságát látta, ahogy folyamatosan haladtak el mellettünk, körülöttünk. Azután az egyikük bejött a szobába, és sok Ruth becsukta a szemét. Tudjátok, nem, ezek megtapasztalások, ma is mind lehetségesek számunkra. Nem különbözünk az új testamentumban szereplő emberektől, ahogyan az angyalok sem változtak, meg azóta sem. Tehát, hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Isten városához, a mennyei Erosálemhez, és az angyalok ezreihez, az első szüdetek seregéhez, és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben. Az ötödik. Az ötödik, Isten mindenek bírálja. Hála Istennek, Isten több mint bíró odafönn. Ha nem így volna, testvéreim soha nem sem lennénk képesek eljutni a mennyig. A hatodik. És a tökéletes igazak szellemeihez. Úgy hessz, hiszem, hogy ezek az Új Testamentum szentjei, akik egy életen át hitben járva értékel azt, amit mi az újjászületés által érünk el. Helyesebben, amit nem elértünk az újjászületés által, hanem amit kaptunk az újjászületés által. A hetedik. És az Új Szövetség közbejárójához, Jézushoz. Ez az, amiért mi ott lehetünk. Ha csak Isten volna, mint bíró, soha nem jutnánk fel, de Isten a bíró mellett ott van Jézus is, a közben az Új Végül a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Jézus kiontott vére, amely a mi érdekünkben értünk beszél a mennyben, ellentétben Ábel vérével. Három fő ellentét van közöttük. Ábel vére akarata ellenére ontatott ki, míg Jézus vére saját akaratából ontatott ki. Ábel vére a földre omlott, még Jézus vére a szentje, szentek szentjében van. Ábel vére vére. Bosszúért kiállt, míg Jézus vére kegyelemért könyörög. Olyan gyönyörű kijelentés ez, hogy nem szeretném, ha bárki is lenne közületek, aki ne tudna erről. Vannak idők, mikor gyengék vagyunk, mikor nyomás alatt vagyunk, mikor nem tudunk imádkozni, és arra is csak épp, hogy képesek vagyunk, hogy levegőt vegyünk. Jó tudni ilyenkor, hogy Jézus vére ott van Isten közvetlen jelenlétében, és szöntelenül a mi érdekünkben szól, kegyelemért esedezik. Irgalomért esedezik. Tegyünk egy rövid hitvallást együtt, hogy magunkével tegyük ezt az igazságot is. Nem gondoltam ki előre. Köszönöm arra, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni. Jézus vére, értem, esedezik amennyiben. Rendben, mondjátok utána. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem, esedezik a Jó van, azt hittem, utána mondjátok, de megelőztetek. Mondjuk el együtt is, rendben? Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem, esedezik amennyiben. Mondjuk el még egyszer, mert nem voltam nagyon biztosak benne, én rántottam el. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére értem esedezik a mennyben. Amen. Végül bejárásunk van a mennybe Jézus vére, vére által. Jézus vérének ez a két utolsó áldása kiszakít bennünket az idő szorításából, és elvisz a mennyei örökké valóságba, ahova egyébként is jutni akarunk. Lapozzunk vissza a zsidókhoz írt levél 10. részéhez, a 19. vershez és az utána következőkhöz. Figyelemre méltó, hogy ezt a verset már hallhattok ma reggel a dicséret alatt Azt gondolom, hogy ebben Isten már előre rámutatott erre az igazságra Sidokhoz levél 10. része, 19. vers Mivelhogy azért testvéreim, bizodalmunk van a görög eredeti szó a szólás szabadságát jelenti. Nagyon fontos, ha mi, hogy a mi bizodalmunk a szólás szabadságát adja számunkra más szavakkal. Ne felejtsétek el a tételét. Ha nem teszünk tanúbizonyságot, nincs áldás számunkra. Mivel, hogy azért testvéreim a szentélybe való bemenet, bemenet erre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felütt. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta gonosz lelki ismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Figyeljetek a következő szavakra, tartsok meg a reménység megvallását tántoríthatatlanul. A zsidókhoz ért levél harmadik részének első verse azt mondja, hogy Jézus a megvallásunk főkapja. A zsidókhoz ért levél negyedik részének tizennegyedik versében az áll, hogy ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. A 10. rész, 23. versében pedig ezt olvashatjuk, tartsuk meg, tántoríthatatlanul. Mit jelent ez? Mikor repülőgépen utazol, és azt mondják, hogy kapcsolt be a biztonsági övet, mire számítasz. légörvényre. Mikor Isten égei azt mondja, tégy ragaszkodj hozzá, és tartsd meg, tántoríthatatlanul. Azal Isten azt mondja, kapcsolt be a biztonsági övet, mert megrázkódtatás következik, de ne engedd, hogy a rázkódás kikapcsolja a biztonsági övet továbbra is tégy helyes meghallást. Még akkor is, amikor látszólag minden, ami körülvesztéget, a szöges ellentétét mutatja, Isten igéje igaz, rendben. Tehát észreveztük, hogy bejárásunk van a szentélybe új és élő út által. Most lapozzunk vissza Mózes harmadik könyvének 16. részéhez. A főpapa sátorba évente egyszer ment be. Mit tett akkor? Egy füstölővel ment be, ami tele volt jó illatú füvekkel és jó illatú füstöteregetett, hogy befedje a fedelet. Ez az imádást jelenti. A főpap az áldozat vérét is magával vitte, és hétszer hintett a vérből a kárpít és a kegyelem fedele között. Egy, egy, egyszer, kétszerre. Háromszor, négyszer, ötször, hatszor, hétszer, aztán rákkente a vért a kegyelem fedelének előső oldalára. Amikor a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, bizodalmunk van Jézus vére által, az új és élő út által, akkor a vérnek arra a hétszeres elhintésére gondol, amely a kegyelem fedelénél történt. Mi bizodalommal odajárolhatunk a fenséges Isten trónjához, az univerzum legszentebb helyére, Jézus vére által. Bejárásunk van. Mit kell mondanunk ön magunkról? Mondjunk ezt. Köszönjük, Urunk. Én mondom először, mert tudnom kell, mit akarok mondani, aztán ti. Köszönöm, Uram, hogy Jézus kiontott vére által bejárásom lehet a fenséges Isten jelenlétébe az univerzum legszentebb helyére mondjuk el még egyszer próbáljuk meg köszönöm istenem hogy jézus kiontott vére által bejárásom van a te jelenlétedbe, az univerzum legszentebb helyére. Rendben. Engedjétek meg, hogy végezetül összefoglaljam Jézus vérének hétféle hatását. Különböző sorrendek lehetségesek, én megpróbáltam logikai rendbe állítani őket. Visszavásárlás. Megtisztulás, megigazolás, megszentelődés, life, élet, közbenjárás és bejárás. Hétszeres hintés történt a vérrel. A hét különböző módon működik az életünkben. Emlékezzetek vissza, hogy a sátánt hogyan győzzük le. A bárány vére által és mi által, amit, amit tanúkbizonságtételünk szava által győzzük le. Mondjuk el együtt, és végeztünk, de ne felejtsétek, ne felejtsétek el, hogy ne, kimelyik, ne kimelyik életünket, mint halálig. Legyőzzük a sátánt a bárány vére által és a mi személyes tanúbizonyság tételünk által, és nem kíméljük életünket, mint halálig. Most pedig egyetlen logikus dolog maradt hátra, amit tehetünk ennek tükrében. Dicsérjük az orát!